və Fironun mülkünə varislər edək və onları yeryüzündə, Misirdə, Şamda yerləşdirib möhkəmləndirmək, Firona, vəziri, hamana və ordularına onların qorxub çəkindiyiləri şeyi İsrail oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son qoyulmasını göstərək. Biz Musanın anasına ilham yolu ilə Yaxı rüya da onu Musanı əmizdir. Elə ki ondan ötürü qorxdun, onu dəriyə at. Uşağın suda boğulacağından qorxma. Və ayrılığına da kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracağıq. Özünü də şəriət sahibi olan peyğəmbərlərdən edəcəyi deyə bildirdik. Musa doğulduqdan sonra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 Sevimli balasının fikrindən başqa Hər şeydən xali olmuşdu Əgər Allahın vədina inananlardan olsun diye Ürəyinə səbr-səbat əta etməsəydik Az qala onu saraya gətirilmiş körpənin Özününki olduğunu bir uzə verəcəkdi Dəhşətindən və ya sevincindən Bu uşaq mənimdir deyəcəkdi O, Musanın Məryəm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 İnsanların yaxud Firavun əhlinin əksəriyyəti Allahın vədinin doğru olduğunu bilməz. Musa yetkinləşib kamilləşəndə ona hikmət və elm, şəriət elmi verdik. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Musa şəhərə əhalisi xəbərsizkən günorta istirahət vaxtı girdi. Orada iki nəfərin vuruşduğunu gördü Onlardan biri öz adamlarından Yahudilərdən Digəri isə düşmənlərindən Qiptilərdən idi Musanın adamlarından olan kəs Düşməninə qarşı ondan imdad istədi Musa onu əli Yaxud əsasıyla vurub öldürdü Və dedi Bu şeytan əməlindəndir Həqiqətən o İnsanı haq yoldan azdıran Açıq aşkar bir düşməndir Musa dedi Ey Rəbbim Şübhəsiz ki, mən bu qiptini vurub öldürməklə Özüm-özümə zülmətdim Buna görə məni bağışdadır Allah Musanı bağışdadır Həqiqətən O Bəndələrini bağışlayandır Rəhmədəndir Musa dedi Ey Rəbbim Mənə bəxş etdiyin neymət haqqı Günahımı bağışlamağına andıçirəm ki, Mən əsla günahkarlara arxı olmayacaq. Beləliklə, Musa qiptini öldürdüyündən qorxaraq, Səhəri şəhərdə nigarançılıq içində qarşıladı. Bir də nə görsə yaxşıdır. Dünən ondan imdad dileyən kəs, Bu gündə başqa bir qiptinə vuruşaraq fəryat çəkib, Yenə onu köməyə çağırıb. Musa ona dedi, Sən gündə biri ilə vuruşduğun üçün Doğrudan da açıq-aşkar bir azğınsan Musa oğların hər ikisinin Həm özünün, həm də onu köməyə səsləyən Yehudinin düşməni olan bu ikinci qiptini Yaxalamaq istədikdə Həmin Yehudi Musanın ona hücum etmək istədiyini zənn edərək dedi Ya Musa Sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi Məni də öldürmək istəyirsən Sən yeryüzündə, Misir torpağında ancaq bir zalim olmaq istəyirsən. Sən xeyrxahlıq, insanları islah edənlərdən olmaq istəmirsən. Yahudinin bu sözündən sonra, Dünən öldürülən qüptinin qatilinin Musa olduğu, Bütün Misir xalqına bəlli oldu. Bu xəbər Firona çatdıqda o, Musadan qisas almaq istədi. Şəhərin kənarından, Şəhərin kənarından,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 Bərəkətli yerdəki ağacdan belə bir nida gəldi. Ya Musa, Aləmlərin Rəbbi olan Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa Əsanı yerə at. O Əsanın ilan kimi qırıldığını gördüyü də dönüb qaçdı, Heç dala da baxmadı. Biz ona belə buyurduq. Ya Musa, Bəri gəl, Qorxma, sən əmin amamlıq içindəsən. Əlini qoynuna qoy ki, əlin oradan eybsiz, güsursuz, Ağabbaq, parlaq bir nur kimi çıxsın. Əlini özünə tərək çək, yenidən qoyuna qoy ki, ilanın yaxud əlinin parıltısının səni bürüdüyü vahimə çəkilib getsin. Bu firona və onun əyanlarına qarşı,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 Mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm Qorxuram ki, onlar da məni öldürələr Qardaşım Harunun dili mənimkindən bəlaqət dedi Onu da mənimlə Dediklərimi Firon əhlinə izah edib Təsdiqləyəcək bir köməkçi göndər Onların məni yalançı hesab edəcəklərindən qorxuram Allah buyurdu Sənin arxanı qardaşınla möhkəmləndirəcək İkinizə də dəlil Möcüze ve güdret vereceği Olar ailelerimiz sayesinde size hiçbir pisliği yedebilmeyecekler Siz de size iman getirip tabi olanlar da Firona ve eyanlarına mütlek galip geleceksiniz Musa açık aşkar ailelerimizle Firon ehlinin yanına geldiği de olar Bu senin tarafından uydurulmuş sehirden başka bir şey değildir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 Şirkə çağıran rəhbərlər etdik Qiyamət günü onlara Allahın əzabından qutarmaq üçün Heç bir kömək edilməyəcəkdir Bu dünyada onlara lənət damğası vurdu Hamı onlara lənət oxuyar Qiyamət günü isə onlar Çirkin, iğrənc Allahın rəhmətindən kənar edilmiş kimsələr olacaqlar Əvvəlki nəsilləri məhv sonra insanlara İsrail oğullarına bir nur, Doğru yolu göstərən rəhbər və rəhmət olaraq, Musaya kitab verdik ki, Bəlkə onun vasitəsilə, Öyüd nəsihət qəbul etsinlər. Ya Muhammed Biz Musaya vəh etdiyimiz, Peyğəmbərliyi bəxş edib, Firon əhəlinin yanına getməsini buyurduğumuz zaman, Sən Tur dağının qərb tərəfində, Musanı gözləyənlər arasında deyildin Sən buna şahid olanlardan da deyildin Sənin yehudilərə və ərəb müşriklərinə bu xəbərləri doğru söyləməyin Yalnız Allahdan nazil olan vəhlərdir Lakin biz Musadan sonra neçə-neçə nəsillər yaraddıq Onlar uzun ömür sürdülər Vəh kəsildi Bir çox xəbərlər unudulub getdi. Şəriyyət təhrif olundu. Sən ayələrimizi onlara oxuyarkən, mədiyən əhlə arasında deyildin. Sən mədiyəndə değildin ki, onların əhvalını bilib Məkkə əhlinə xəbər verəsən. Buna görə də onlar sənin bu xəbərləri mədiyən cəmatından öyrəndiyini deyə bilməzdər. Lakin biz bu əhvalatları olara olduğu kimi xəbər vermək üçün səni Peyğəmbər göndərdik. Və biz Musaya xitab etdiyimiz, tövratı verdiyimiz zamanda sən Turdağının yanında değildin Lakin səndən əvvəl özlərinə Peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı Allahın əzabı ilə qorxudasan diyə, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə bunları öyrədib, onlara Peyğəmbər göndərdik.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 və biz iki sehirbazın, Musanın və Muhammedin hər birini inkar edirik deməmişdilərmi? Ya Muhammed, deyil, əgər doğru deyirsinizsə, Allah dərgahından bu ikisindən, Qurandan və Tövratdan daha doğru yol göstərən bir kitab gətirin, mən də ona tabi olum. Əgər sənə, sənin bu təklifinə cavab verməsələr,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 Biz ondan əvvəl də müsəlman, tək Allahlı, Allahın vəhdaniyyətini qəbul edib, yalnız O'na itaət və ibadət edən kəsdərdik deyillər. İki kitaba, Tövrətə və Qurana inandıqları üçün, müşriklərdən gördüyükləri əzab-əziyyətə səbr etdiklərinə görə, onlara iki dəfə mükafat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edər,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 Gürəyişdilər dedilər, əgər biz səninlə birliydə haq yolu İslam dinini tutub getsək, əksəriyyəti təşkil edən müşriklərin əli ilə yurdumuzdan tezli ilə didərgin salınarır. Məyər biz onları özümüzdən bir ruzi olaraq, hər yerin meyvəsinin, hər cür meyvənin daşınıb gətirildiyi, daxilində kəbə yerləşən, qorxusuz, xətərsiz, müqəddəs bir yerdə, Məkkədə sakin etmədiyimi Lakin onların əksəriyyəti Allahın onlara bəxş etdiyi bu neymətin qədrini bilməz Biz xoş güzəranına Naşikir olub gürlənən neçə-neçə məmləkəti Məmləkət əhlini həlak etdik Bu onların özlərindən sonra yalnız Az bir hissəsi məskün olan Bomboş, xaraba qalmış yurtlarıdır Onlara biz varis oldu Ya Muhammed! Sənin Rəbbin mərkəzlərinə, ən böyük şəhərlərinə ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər göndərməmiş, məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhaləsi zalim olan məmləkətləri yox etdik. Sizə verilən hər hansı bir şey, dövlət, övlad, xoş güzaran,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 Peyğəmbərlərə nə cavab verdiz? O gün canlarını qutaracaq xəbərlər, cavablar onlardan gizli qalacaqdır. Bütün bəhanələri kəsiləcəkdir. Onlar qiyamətin heybətindən bir-birindən haləhval belə tuta bilməyəcəklər. Hər kəs öz hayında olacaqdır. Tövbə edərək iman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəldiydə isə, Onların nicat tappaları mümkündür. Rəbbin istədiyini yaradar və istədiyini də peyğəmbər seçər. Onların bəndələrin istediklerini etməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. Allah pak və müqəddəsdir. Və müşriklərin ona şərik qoşduqlarından, bütlərdən ucadır. Allah əyipsiz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 Onlar haqqın yalnız Allaha məxsus olduğunu biləcəklər. Uydurub düzəltdikləri bütlər isə qeyb olacaqlar. Onları qoyub qaçacaqlar. Həqiqətən Qarun Musa qövmündən Musanın əmisi oğlu idi. Onlara İsrail oğullarına qarşı zülm etməkdə Musanın üzünə ağ olmaqda və özünü yuxarı tutmaqda həddini aşmışdı.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 Sən də varından yoxsullara qohum əğrabiyə xərcləmə ilə yaxşılıq et. Yerüzündə fitnə fəsad törətməyə cəhd göstərmə. Həqiqətən Allah fitnə fəsad törədənləri sevməz. Qarun dedi, bu var dövlət mənə yalnız məndə olan elm sayəsində verilmişdir. Məgar o, Qarun, Allahın ondan əvvəl,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 Dörd min vəznəli çıxalı əyanın Qızıl-gümüş şəhərli atların müşayəti ilə Qövmünün qarşısına çıxdı. Dünyaya həris olanlar dedilər, Kaş ki, qarına verilən dövlət Bizə də verilə idi. Həqiqətən o böyük bəxt, Qismət sahib idi. Ahirət elm verilmiş kəslər isə belə dedilər, Vay halınıza! Ay yazırlar, iman gətirib yaxşı əməl edən kimsə üçün Allahın mükafatı təmənnasında olduğunuz var dövlətdən, dəbdəbədən daha yaxşıdır. Buna, bu nəhmətə yalnız səbredənlər, Allaha itaət və ibadət etməyi fani dünya amalından üstün tutanlar, həyatın şətinliklərini dözənlər qovuşarlar. Nəhayət, Musa'nın duasını qəbul buyurub, Bir zəlzələ nəticəsində onu, Qarun'u sarayla birlikdə yerə gömdük. Allah'a qarşı, ona yardım edəbilecək, Allahın əzabından onu qutaracaq bir cəmaat da yox idi. O özü də özünə heç bir kömək edə bilmədi. Bu qədər cahcəlalın,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 Vay, biz heç bilməmişik. Sən demə Allah öz bəndələrindən İstədiyinin rüzisini artırarmış da, azaldarmış da. Əgər Allah bizə lütfə etməseydi, Yəqin ki, bizi də yere gömərdi. Sən demə kafirlər nicat tapmayacaqlarmış. Biz bu ahirət yurdunu Yer üzündə təkəbbürlüyə etməyənlərə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 Sənin özünə nazil olacağını ümid etmirdi Ancaq o, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə göndərildi. Buna görə də heç vaxt kafirlərə arxa olma. Ya Mühəmməd, Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatda ol ki, kafirlər səni onları təbliğ etməkdən çəkindirə bilməsinlərdi.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 ...mehz onun huzuruna kaytarılacaksınız.